în limba română Prințesa Cumantia de pădure Odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, trăia o regină atât de frumoasă încât niciuna din cele trei lumi nu văzuse o asemenea frumusețe. Regina și regele trăiau fericiți, domnind peste regatul lor. Dar într-o zi, o mare nenorocire sănăpusti asupra lor, iar regina se îmbolnăvi. «Doctore, trebuie să fie ceva ce putem face!» Am orice remediu posibil, măria Dar pur și simplu nu avem ce face. Maria sa, regina, vrea să te vadă, majestate. Draga mea! Lasă-i în pace pe doctor, dragule. Nu ți se va întâmpla nimic. Ce e să se întâmple, trebuie să se întâmple. Nu! Va veni timpul... Când va trebui să te însori din nou? Niciodată! Nu îți va fi ușor. Așa că am să-ți dau timp să te obișnuiești cu absența mea. Promite-mi că dacă te vei însura din nou, te vei însura doar cu o femeie la fel de frumoasă ca mine. Promite-mi! Nimeni nu poate fi la fel de frumoasă ca tine! Dragostea ai face pe oameni frumoși. Ai grijă de fica noastră! În noaptea aceea, regina a murit. Regele a fost foarte îndurerat, căci își iubea soția cu adevărat. Ani de zile, regele nici nu s-a gândit la însurătoare, până într-o zi când curtenii lui au venit la el. Maria. Femeile din regatul nostru simt că nu le reprezintă nimeni. Nu le aude nimeni. Bărbații nu se pricep așa că femeile să se ocupe de problemele femeilor și copiilor din regat. Și ce credeți că ar trebui să facem? Mărieta, iartă-ne cu tezanța, dar regatului nostru îi trebuie o regină cu disperare. Cum îndrăznești? Mariata! Doar pentru problemele regatului îți cerem să te zori din nou! Foarte bine! Dar soția mea a avut o ultimă dorință, să nu mă-nzori decât cu o femeie la fel de frumoasă ca ea! Mărieta, vom trimite mesagerii în lume pentru a ține cont de ultima dorință a reginei! Atât curtenii cât și nobilii regatului au trimis soli în toate regatele din lume! Dar nimeni nu era atât de frumoasă ca regina. Iar anii treceau. Într-o zi, un vechi prieten de-al regelui a venit în vizită. Maria! Ah, oh, Garrison! Poți să-mi spui Victor? Chemați prințesa! A trecut, într-adevăr, atâția ani! Atâția ani fără ea? Ah, oh, ia uite-o, fica mea! Vai! Arată exact ca regina! Același păraureu, aceeași frumusețe divină! Arată exact ca regina! Cuvintele rostite de prietenul său l-au săgetat pe rege și a ajuns la o decizie. În sfârșit, promisiunea pe care o făcuse reginei lui pe patul de moarte se putea îndeplini. Regele și-a chemat supușii la curte. Regina voia numai o fată frumoasă ca ea, ca să devină noua regina regatului nostru Sunt încântat să vă anunț Că am găsit o domnișoară la fel de frumoasă ca ea Singura fată la fel de frumoasă ca ea Este fica ei, prințesa mea Va urca pe tron ca regină Și se va mărita cu fiul prim-ministrului Care va deveni rege după ce eu nu voi mai fi Prințesa nu s-a bucurat să audă asta Așa că a decis să evite să se mărite, cerând ceva imposibil. Tată, e adevărat ce aud? A fost dorința mamei tale, draga mea. Dar cum să mă mărit cu cineva pe care nici nu-l cunosc? A fost dorința mamei tale. Dar. Destul, hotărârea mea e luată. Bine, mă voi mărita cu fiul prim-ministrului dacă primesc patru lucruri pe care le cer orice -ți dorești, ți se va da. Atunci vreau trei rochi: Una aurie ca soarele, a doua argintie ca luna și a treia strălucitoare ca stelele. Și în sfârșit vreau o mantie, făcută din o mie de lucruri din pădure fără să fie rănită nicio floare, pasăre sau animal. Foarte bine, fica mea! Dorința ta va fi îndeplinită! Așa că regele a chemat cei mai buni țesători din regat și le-a cerut să țeasă rochiile. A chemat cei mai buni soldați din armata lui și le-a cerut să adune material pentru mantie. Prințesa a crezut că a cerut ceva aproape imposibil și astfel nu va trebui să se mărite cu fiul prim-ministrului. Dar iată! Fie magie, fie miracol, Sesătorii au reușit să facă o rochie aurie ca soarele, o alta argintie ca luna și o a treia strălucitoare ca stelele. Plus o mantie făcută din pene căzute, frunze și crenguțe uscate, astfel că nici o ființă vie nu a fost rănită. I-au dat prințesei și o nucă magică în care puteau fi împăturite și ținute toate cele patru veșminte. Draga mea fică, tot ce ți-ai dorit a fost creat! Acum te vei mărita cu fiul prim Dar, tată, cum să mă mărit cu cineva pe care abia îl cunosc? Ai promis! Tată, motivul pentru care nu ai găsit o regină la fel de frumoasă ca mama e că ai iubit-o și ea era cea mai frumoasă pentru tine! La asta s-a referit mama când a spus, dragostea face oamenii frumoși! Cum să... Testul! Dacă ți-ar păsa de mama ta, i-ai îndeplinit dorința. Te vei marita mâine! Dar prințesa nu se putea marita cu cineva pe care nu-l cunoștea, așa că a decis să fugă de la palat. <fie> Îmi pare rău, tată! Într-o zi ai să înțelegi! Prințesa a călătorit prin țară, prin sate și păduri. Într-o zi, obosită, a găsit o văgăună într-un copac și a adormit acolo. Cum a adormit repede, regele țării respective trecea pe acolo. Soldații lui au văzut ființa ciudată care dormea în văgăuna din copac și i-au spus regelui. Mărieta, e o creatură ciudată în interiorul copacului! Mare cât un om, dar poartă o mantie mai ciudată decât a văzut cineva vreodată! Aduceți-o la palat! Astfel că soldații s-au dus înapoi la copac și au trezit-o pe prințesă. Trezește-te! Cine ești? Sunt o ființă fără casă și fără cămin. Vino! Vino cu noi la palat! Vei găsi de lucru acolo! Așa că prințesa s-a dus la palat, unde i s-a dat o cămăruță sub scări și a muncit ca servitoare, ajutând la bucătărie luni de zile. Într-o zi, regele a dat o petrecere. După ce toate pregătirile au fost gata și ospățul a început, prințesa i-a spus bucătarului... Domnule, toată munca e gata aici. Pot să merg să văd și eu balul? Promit să nu intru la banchet. Bine, dar ai grijă să te întorci într-o jumătate de oră să cureți cenușa din bucătărie. Mulțumesc, domnule. Așa voi face. Prințesa s-a dus în camera ei și a curățat funingina de pe față și mâini, a scos rochea aurie ca soarele din nuca magică, și a despletit părul auriu și s-a dus la bal. De îndată ce a intrat, toată lumea a fost fascinată de frumusețea ei răpitoare. Iar regele nu voia să danseze decât cu ea. După ce a trecut o jumătate de oră. Trebuie să plec acum, Maria ta!" Dar stai! Prințesa a dispărut în mulțimea de la bal și s-a grăbit înapoi în camera ei, și-a pus mantia de pădure, și-a acoperit fața și mâinile cu funingine din nou, și s-a întors la muncă în bucătărie am întors, domnule. Să încep să curăț cenușa? Nu. Cenușa poate aștepta. Întâi, fă o supă pentru rege. Da, domnule. Prințesa a pregătit o supă pentru rege. A pus inelul ei de aur în bol, a turnat supa peste el în așa fel încât inelul să nu se vadă și i-a trimis supa. Regele nu mai mâncase o supă atât de delicioasă niciodată. A găsit inelul și a chemat bucătarul. Tu ai făcut supa în seara asta, bucătarule? Mărieta, dar tot gotitul din bucătărie e responsabilitatea mea. Da, dar ai făcut-o chiar tu? Supa asta sigur nu are același gust ca a ta. E vreo problemă, mărieta? Da, supa asta e mai bună decât orice supă pe care am mâncat-o până acum. Clar nu a fost mâna ta aici! Fata de la bucătărie a făcut-o pentru tine! Adu aici! Prințesa a fost chemată la rege. Tu ai făcut supa? Da, măriata. ta. Ăsta e al tău? Cum să aibă o fată sărmană așa ca mine un asemenea inel, măria ta? Îmi amintești de cineva pe care am întâlnit-o azi la bal. Foarte bine! Supa a fost delicioasă! Mulțumesc! Plăcerea mea, măria ta! Câteva zile mai târziu, a mai fost un bal la palat. Încă o dată, prințesa a cerut permisiunea bucătarului să vadă balul, dar de data asta și-a luat rochia argintie ca luna, iar regele a dansat cu ea. Dar de îndată ce a trecut o jumătate de oră, ea a dispărut și a devenit din nou fata de la bucătărie. M-am întors, domnule. Să încep să curăț cenușa? Nu. Cenușa poate aștepta. Întâi, fă o supă pentru rege. Da, domnule. De data asta, prințesa și-a luat lanțul de aur și l-a pus pe fundul bolului. A turnat supa peste el ca să nu poată fi văzut și a trimis supa regelui. Mmm! Supa asta e cea mai bună pe care am mâncat-o. ce asta? Un lănțișor? Chemați bucătarul și fata de la bucătărie! Când au sosit bucătarul și fata de la bucătărie... Tu ai făcut supa din seara asta? Da, măria ta! Ăsta e al tău? Cum să aibă o sărmană fata de la bucătărie un asemenea lânzișor? Îmi amintești de cineva pe care am întâlnit-o azi la bal? Foarte bine! Supa a fost delicioasă! Mulțumesc! E plăcerea mea, măriata! Regele se gândea la fata misterioasă de la bucătărie...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 Mulțumesc, domnule! Așa voi face! Prințesa și-a pus rochea această lucitoare castelele și s-a dus la bal. Regele a dansat numai cu ea. Și în timp ce dansau, regele i-a strecurat inelul pe care l-a găsit pe degetul ei. Prințesa nu și-a dat seama. A trecut o jumătate de oră. Trebuie să plec acum, Maria ta! În seara asta, muzica va cânta puțin mai mult decât de obicei. Dar eu... Muzica a mai continuat, iar prințesa abia a avut timp să se schimbe din nou în fata de la bucătărie Nici măcar nu a observat inelul de pe deget A fugit la bucătărie Unde ai fost? Regele își așteaptă supa Îmi pare rău, o fac cât de repede pot Prințesa a pus o brățară de aur în bol, a acoperit-o cu supă, apoi a trimis-o la rege Regele a chemat-o la el tu ai făcut sopa în seara asta? Da, Mariata! ta! Asta e a ta? Cum să aibă o sarmană fată ca mine o asemenea brățară, Maria ta? Dar cum să aibă o sarmană fată de bucătărie ca tine un asemenea inel? Mariata! ta! Tu ești domnișoara cu care am dansat la bal. Cine ești? Și atunci prințesa i-a spus prințului totul despre viața ei. De ce nu mi-ai spus asta prima dată când ne-am întâlnit la bal? Pentru că am vrut să văd dacă ești vrăjit doar de frumusețea mea sau dacă mă iubești destul încât să ai răbdare și să afli despre mine, chiar și când mă vezi ca pe fata de la bucătărie. Mama mea spunea, dragostea îi face pe oameni frumoși. Te iubesc și nu mi-ar păsa dacă ai fi cu adevărat fata de la bucătărie. Vrei să fii soția mea? Da! Sigur că da! În sfârșit, prințesa și-a găsit dragostea adevărată. S-a măritat cu regele, tatăl ei a fost și el la nuntă, iar prințesa și soțul ei au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.